Cristo ressuscit помилуй нас. Частни оти, braga, braći i сestre, hvala što ste kakvom vremenu odvojili malo vremena. Zvolite, sedite. A da, po blagostolu igumana ove svete obitelje od Sarafajla koji je odsutan. Nešto smo se dogovarali, pa rekao smo da koju reč kažemo o svepe tajni pokajanju, o svepe tajni ispovesti. Nalazimo da nam je u ovo današnje doba svima zajedno potrebno da tu crkvenu svoju pismenost stalno dodubljujemo, opismenjujemo, pa je dobro nekada i na azmučnih duhovnog života ponovo se vratiti, jer kao što se vežbamo u pismenosti, da bi mogli lijepo pisati ili lijepo razgovarati, tako i u duhovnom smislu moramo se represtano vraćati na azmučnih duhovnog života. A, ne, stavite. A, duhovnog života pod A kaže pokajanje. Pokajanje je uslov našeg hrišćanskog života. Bez pokajanja nema hrišćanskog života bez pokajanja ne postoji hrišćanski život otvori nam pokajanja dreri tu stihiro pevamo u oči početka častnog posta a eto častni post je za nama danas su dani Hristovog vaskrsenja radosti vaskrsenja ali opet nalazimo da shodno da porazgovaramo opet i opet o pokajanju A zbog je to tako? Zato što je pokajanje uslov našeg života, pokajanje je način kako živimo, pokajanje je hrišćanima ono bez čega ne mogu da dišu i pokajanje je način kako se obresti u budućem životu u onome sasvim izvesnom i onome što je obećano gospoda našeg Isusa Hrista da svako ko bude njega istinski prizivao i istinski mu se molio da ga se Hristos neće odreći, nego da će ga uvesti na život vječno. Pokajanje je tajno u kojoj onome ko se kaje sveštenik daje vidljivi oproštaj grehova kroz molitvu koja mu se čita, a sam gospod Isus Hristos ga razrešava grijehova. Sad bi neko ko, nije grićanin i ko ome želi nekako da filozofski razmata, rekao ako pa, ko to tebi dade vlast da ti to činiš. A mi, hrišćani, naš život je sad usmeren na Gospoda Isuza Hrista, na svetoj evanđelj, koje nam je dato, koje izučavamo, kroz koje živimo, jer Hristo je sami, put istina i život za nas, hrišćani. Epo, u svetom pisme, jasno govori, u evanđelju po Mateju 18, glavo 18 stih, što god svežete na zemlji, bit svezano na svežano na gresima, i što razrešite na zemlji, biće će razrešeno na mesime i drugo od Jovana lao 20 stih 21-23 kojima oprostite grehe, oproštavi su kojima zadržite, zadržavi su time je ova rasprava okončana, sami gospod Isus Hristos apostolima svojim daje takvu vlast a kako mi to imamo mi to imamo kroz netakidni planac Prenošenja pravoslavne istine, učenja gospoda Isusa Hrista od apostola do evo 2000 godina neprekinuti zlatni lanac rukopoloženja episkopskog prejemstva i na taj način je crkva pravoslavna očuvala postavljene zavete od samoga gospoda Isusa Hrista a rana crkva u prva tri vijeka njenog postojanja kao gonjena, ispovedniča, mučenička, nebesa su se tada punila na način mučeništva. A zamislite kako su oni vjero imali kada su imali takvu vjeru da su i porodice vodili sa radoću, znači tamo žitija svjetih, kako smo vzeli za ozbiljno razmatranje što smo na prošlom prodavanju imali da je okrinski prolog kao jedna sinteza živitija svetih, jedna knjiga neophodna na našem hrišćanskom životu, pa opet i to da potvučem ponovo i opet, i opet, i opet, znači nemojmo biti lenji okrijski prolog koji je sveti Vladi Kalikola Žički napisao, je neophodna knjiga, a zašto nam je neophodno da bismo živjeli dinamiku od života, da bismo znali koji se svetljelj proslavlja, a da bi kroz te svetle primere i mi sticali makar malo upodobivši se njima i malo založivši sebe. A, u prvim vjekovima, kako počesmo nije toliko pridavana uz pisima koje dolazimo značaj koje sve je taj taj ispovesti, jer ispovest bila javna. E sad zamislite kakav je bio hrišćanski život kada je svako od hrišćana mogao javno ispovediti svoje vjekove odma da se obradimo da ta hrišćanska zajednica prvih vekova nije trpela teške sagrešitelje, one koji su se grijeh odali, koji su u blagodat svetoga kažnjenja unizili da se sa njima zajedno mole, nego su oni bili odlučivani. Ne samo odlučivani nego i fizičkog prisustva na sabranjima, na eukarističkim saborima i svetim liturgijama. To sad iz ove perspektive rastladljenost ima nama delo je surolo, a u stvari tada to bio način i metod života. Znači oni su svoje grijehove ispovedali javno iz prostog razloga zbog toga što su se trudili da žive svetim životom po apostolstvim zapovjestima i da zalog krštenja bude neuprljan. Zato imate u postanicama svetog apostola Pavla gde govi kaže tako ga između sebe onoga bludnika odmah isćeretio. Ne dozvolite da bude među vama. Ne kao surovi zakon, nego kao što znate sami da u korbi sa jabu kao jedna kad se ukvaraju, ako se ne ostavaju one druge, svi sto vrlo brzo povedu lošim primjerima i zbog toga što je najvažnije je spasenje. Šta znači svesni ishođenje? Šta znači to ako smo mi jedni prema drugima da se uvažavamo, da jedni drugima lijepo laskamo, ako svi hodimo putem propasti i upaknost jednog dana nađemo? Zato i jeste je da su teški reči svetitelja, a osobito su one usmerene ne zbog toga što se nema ljubavi, nego baš naprotiv. Što iz su veliki svetelci, kao što je sveti Vasirije veliki, kao što su i ovam postniki, mnogi koji su i sveti Ivan Zlatosti, koji su određivali, znači, stepene pokajanja i načine izdržanja kazne, mi ćemo reći da to ima dosta na neki način surobosti. Međutim, nije to surovost, nego je to način isceljenja. Kao bolesnik kada dođe koji je teško bolestan, zamislite lekaru koji mu kaže, pa ne ti tako strašan, imaš neku metastazicu, razumeš, ali nije to, ti ćeš živeti, verovati. A u stvari sam sebi kažem, tebi nemo spasa ako te ne budemo svim silama učili, ako ne budemo sve gorke lekove na tebi upotrebili. E, tako je i učenje pravoslavne crtve koje se tiče načina kako se čovek pozdravlja, jer mi nismo prizvani u život vječni da sa grekom uđemo, nego bez grijeka, težeći normalno time da se u ovome životu očistimo pre svega od teških sagrešenja, a onda polako da nastavimo još naporniju borbu. Jer u stvari čovek koji je počeo istinski da se kraje i dolazi u crku, on na navrh nekog vremena očisti se od teških sagrešenja, a onda nastupa još žešća i strašnija borba, a to je borba sa, sa, sa samim sobom sa unutrašnjom bornošću sa drugim strastima koje nam se projavljuju i koje iz, iz nas izlaze kao neke nevidljive a šta je ako s kojima smo mi duži da se borimo to je sve svetotačni metod ko misli o sebi da je dobar on je već posebno i pao jer nema dobroga na zemlji osim gospoda Isusa Hrista bovo čoveka koji je došao da nam svojim primjerom svojim metodom pokaže kako u svetosti da uđemo. Međutim, negdje pri kraju trećeg veka, odustalo se od ove, ovog načina kolektivnog spovedanja grijehova, u smislu tog javnog ispovedanja grijehova. Sa šta su oni ispovedali? Pogrešio sam mu, brate, uvredio sam te. Imali su tu slobodu da se jedni drugima izvinjavaju i od drugim gresima koji su ih ovaj, ispravili ne govori se o teškim sagrešenjima u tom aspektu crkva je drugačije odredila pokajanje za one koji se koji ovaj kaju za teška sagrešenja, a teški grehovi znate koji su, znači ubiti, preljubu činiti i svedočiti lažno, ukrasti, oklevetati, zakletiti se, znači to su, su teški grehovi koje crkva naziva smrtnim grešima. Naziva i smrtnim grešima jer ako se čovjek od njih ne očisti, već u ovom svetu vode u dolukovu smrti, u jedno stanje o tupelosti, u stanje nebogućnosti da se ovdje čovjek udubi u duhovni, duhovni život. Znači, to se već predpostavlja da je čovjek koji krenuo od svetu životom da živi, da se on već očistio kroz svetu tajnu ispovesti pokajanja od takvih sagrešenja. Razlog od čega se ukinula ova javna ispovedenja grijehova je pri kraju trećeg veka javila se jedna jeres novacijana, to je srimski eposkop novacije u Rimu i novac, sveštenik Kartaginske crkve u Africi, oni su u nastupu revnosti, ali ne po razumu, postoji revnost koja je po Bogu, a postoji revnost koja nije po razumu i nije po Bogu. Oni su iz tog razloga odricali da je onima koji su pali u teške grehe, koje smo malo prenaveli, da praktično njima nemoguće za ponove blabodati ako su kršteni i oni su čak zahtevali da se takvi više u crkvu nikako ne primaju. Normalna stvar da je crkva ispitujući ovaj slučaj ovo osudila kao djerez i proglasila ih za, za eretike jer gospod Istus Hristos on neprekidno poziva upravo svakoga grešnika pa i onoga najtežega i često puta najtežih grešnici se i najdavše podazovu, I kako kaže ono jevanđelskom dužnicima. Jedan je bio dužan deset dinara, drugi je bio dužan stotinu dinara, kaže. I, i eto ono i drugome gospodar oprosti. Koji će se, kaže, više radovati oprošte. Svakako onaj koji je više bio dužan. I tako u tom neko duhovnom smislu zaista i danas smo svedoci da neki ljudi koji su počinili teške grehove vrlo plameno uđu u vjeru i zaista napustiši te pređašni životu sa svijeku sve te, ispale sve mostove za sobom i samo krenu za Hristom i samo ih to interesuje. Pa i neka nama to bude na duhovnu korist i na ukrepljenje. Upravo zbog njih je uvedena ova sveta tajna ispovesti kao pojedinačna. A razlog tome bio zato što su oni zloupotrepljavali javnu ispovest, pa kad bi neko ispovedio znači neke težiške rekova, oni bi godno odlučivali od mogućnosti pokajanja i više ga nisu dopuštali ti ide u crtu i zbog takve surovosti, i zbog toga što to nije metod pravostan to Hristos nas tako niti uči, niti nas blagodatukas nekoga to ne uči, oni su osuđeni na pomesnom saboru i ova je jeres osuđena, a od tog momenta je praktično napisan čin svetljena ispovest i ona je počela da se koristi u ovom obliku, znači u kome onaj kroz ispoveda u potpunoj tajnosti, u samoći, znači sa sveštenikom dolazi staje pred Hristom u ikonu jer mi se Hristu ispovedamo zato se ispovest pred Tristo i sveštenik koji ispoveda je zaprećen najtežim kaznama u slučaju ako bi bilo šta sve tajne ispovesti odalo. A kazna za onaj koji bi se toga drznuli da čine, iako je bilo dokazano, je po apustoskim pravilima ne samo ubitak svešteničkog čina, nego odlučenje od crtve. Svakako, znači, budite sveštenog kog čina a onda i od do crve, pa onda ako se pokaje da se primjeli kao lajk like. u crku. To govori, znači, da kroz težinu osude vam jasno govori tome kako crkva gleda na svetu tajnu ispovesti i šta je svešteno služitelj. E sad, u ovom smislu nekoga razmatranja o svetoj tajnu ispovesti, mi ćemo se opet vratiti na oce 3. i 4. 5. veka, gde u stvari suština učenja pravoslavnog da smo mi pozvani u oboženje. To je suština pravoslavnog učenja. Nismo mi prizvani samo da sedimo ili da se družimo ili o čemu da visimo, nego da se usavršavamo u meru rasta Hristologa, a to znači u neprestano usavršavanje koje neće biti samo odjena zemlji, već i u kakstu nebeskome korečima. Mnogi su stanovi u domu oca moga nebesloda. Znači da kroz svetu taju ispovesti mi u stvari treba da neprestano stražimo nad sobom. Također se vratimo na ove kazne za koje su začinili teške grehove, Arhitektura pravoslavnog hrama se sastoji ovako. Znači imamo onu pripratu što bi se rekao ulaz u prav, pa onda posle toga bro crkve naos i imamo znači altar. Ova priprata je mjesto pokajanja. Pokajanim grešnicima, znači onima koje crkva je primila u pokajanju, odredila im stepene pokajanja koji su bili 1 2 3, pa u zavisnosti ne trajali su po nekoliko godina. Tako je crkva živela u to doba. Sada, kad bi se to primenjivalo pitanje koliko bi ošte ljudi bili spremni da istrpe, jesmo mi rastla prema sebi i rastlavljeni i sami sebe smatrao nekako rastlavljeni. I pitanje kako bi se to završilo, ali u to doba, znači, oni koji su se kajali, određivene su stepeni, pa je na naprijed za onoga u vicu bilo prepičeno da on provede recimo naprijed u tom prvom stepenu pokajanja u kojem bi morao da stoje ispred hrana. Čak ko se ni u pripratu nije dozvoljavalo da uđe, on bi trebalo da provede u takvom stanju redovno od I odlaska posle izlaska katekumena i oglašenih iz hrama, gde bi on odlazio, jer se prisustvo na liturgiji u momentu pričešća dozvoljavalo samo vjernima koji su spremni za svethajnu pričešća. Nije, moglo, nije se moglo ostati na, na liturgiji e, mimo toga. Zato se i onaj današnji, kada kaže zašto nam trebao ne molitve za oblašene, pa trebao je na molitve za oglašene. Zato je zbog šega? Zbog toga što tako malo znamo. Pa makar prostorče upominjeno tog svoga neznanja, i toga da smo na neki način, ogroman broj vjernika jeste na neki način oglašen, ali krivica je u tome i moja, u tome što se malo bavim sa time da poučim svoje vjernike, znači osnovima katehizisa. Znači taj katehumenat je bio period u kome se onaj koji je bio kandidat za primanja sve te tajne krštenja, nije crkva dozvojala, da se neko tek tako krsti. Samo dođe kaže ja ću da budem pričan. A šta ti znaš o taj vjernik, kako ćeš ti sutra dati život za Hrista, ako ništa o tome ne znaš, jer gospodin je od tako srca tvojeg, ako to ni dubinski ušlo u na tebe. I onda je crkva imala način, kad je kumenat, to je bio pripremni period, da se onaj koji je bio kandidat za sveto poštenje pripremao, a krštavani su bili na Veliku Subotu, trak tome jesu one parinije sigurno koje su na broju Velikome 13 ovaj, koje se čitaju na Veliku Subotu, A one su u stvari tu upravo zbog toga što se tada vršila sveta tajna krštenja. Pa da bi se pokrilo taj moment krštenja, onda su uvedeno na krštenija iz parimejnika da bi pokrila taj deo bogosluženja. E sad se vraćamo na ovo, znači da je taj trebao znači, da bude potpuno znaven u tome u šta vjeruje, na koji način vjeruje, da ima elementarno poimanje od toga. Danas nalazimo se u nekom vremenu u kojem smo, smo sve nešto radosni, kao puno nas je u crkvi, pa eto veliki praznic i to, ali se vi, svi zajedno vrlo malo, malo pitamo tome koliko mi zaista znamo o onome Ušta vjeveru. Pa se nekad desi reci onak minut da se primeću i pokreti toga da su ljudi u crkvi koji dolaze sujeverni, da ima tu i sujeverja, da ima tu dosta nekih negativnih stvari koje sigurno ne bi bile tu i nije i mjesto, da je čovek povučen na vrijeme. U tome, pre svega vidim propust nas, sveštonika, u smislu da li se mi bavimo svojim poslom, da li moj posao samo da idem po kućama da nešto osvećujem ili idem na to i to nije zaista moj posao da se trudim da ulijem u vjernike želju za hrišćanski život, a hrišćanski život je trud i želja da se neprestano molim. Pa sad na ove moje riječi vidim neki se ljute pa kažu a ti bi sad sve popeo od nas, teo da napraviš popove. Opravo nije tako, nego Bog nam je dao toliko dobrih stvari posebno ovo današnje doba u kome imamo dostupnu literaturu, dostupne izvaredne knjige mnogo toga što može da nas obraduje, mnogo dobrih sadržaja, mnogo dobre duhovne muzike koje možemo da slušamo a eto neka se svako zapita u kojoj meri sve to koristi i ku kojoj meri je to njega zadobinu. I ne možemo živeti kao hrišćanski pololični životom. Kada čovjek žije pololični životom, on je nekako šizofren. Šizofrenija govori o pocepanosti, ličnosti. A, na prvom mjestu vidim tu propust, možda nas, sveštenika, gde se malo trudim u tome da na takav način priđemo svojim vjernicima, jer ja polazim od samoga sebe, da sam zavolio crkveri život i bogosluženje, zato što sam sreo čestitoga i dobroga sveštenika, koji je imao vremena za mene, koji je imao vremena da mi da knjigu, koji je imao vremena da me sasluša i koji me je uputio na to da se ispoveda. E, kada sam počeo redovno se spovedam, onda je odma moj život zauzao jedan dobar tok i kroz taj dobar tok vrlo brzo sam i upisao teološnika putet i u meni se rodila ta plamena želja da budem sveštenik. Znači, već kao formirano išao kao čovjek koji gde sam bio 7-8 godina radno, u radnom odnosu Imao sam već dvoje djece, ali taj sveštenik je uticao na mene upravo tom svojom dobrotom. Vremenom da mi posveti, gde, recim, ako kakvu nedoumicu, nije ga nije se lipio i nije ga vrzalo, dostane samo 15-20 minuta, nadaljno ja ga nisam gnjavio, sam mu oduzimao vreme preko neke mere, ali kroz taj odnos sam u stvari shvatio da je to najbolj jednostki sveštenik može dospostaviti da sa svojim parofijanima i to je odnos koji daje rezultat Vrlo je teško probiti kod ljudi danas, to je i neki, neki začarani krug. U stvari, djavo, neprijatelj ljudskog spasenja, najviše mrzi svetu tajnu ispusti. I onda raznim načinima sablažnjava čoveka koji se nije već počeo ispovedati, koji nije prlomi u sebi. Da treba čista srca, nepravdajući sebe, sve svoje grjekove da ispovedi, samo samome Hristu, a da se sveštenika ne stidi, jer sveštenik je tu lekar, on treba da da medikament, treba da ublaži, treba da pomogne da se čovek isceli. I tek kada se taj moment prelomi, onda se dešava čudo unutrašnjih preobražaja i čovek vidi kako vrlo brzo duhovno napredu. Znači, sveta taj mispovesti je neophodno da bi se da bi se duhovno napredovalo. Ona je neopadna meni kao svešteniku, jer neprekino činim grijehe, koji me onemogućavaju u istinskom vršenju onoga u šta sam prizvan, pa zato sam i prizmam tome da često pokitam, da se ispovedim i da sam sebe osudim za sav nemar, za svu tugu kojom sam ispunjen, a onda prosto da zadobijem radost i ponovno zalog blagodati poštenja i duha svetoga i da kroz to opet mogu da delujem i da činim ono na šta sam prizvan, a ja sam priznat kada su svetu tajne sveštenstva da ljude pomognem da se od grijeha čiste da se probražavaju i da njihov život zauzme taj tok želje i ljubav i zasluženje Hristom. Zato se i vraćamo na to da ću čime dušu svoju budemo ispunjavali takva će nam i dela biti, takva će nam biti i razmišljanja i time ćemo i živjeti ako nam budu bogugodne knjige dobri sadržaj, eto svedotisku toga danas da ima i, i, i da kažem odnacimo na oto te pobožne kinematografije, može se probrati i među filmovima to što valja i što može čoveka oplemeniti, a ne samo rasejati i u neku razmedljivu dovesti. Također što se tiče muzike, svakako čovek je tako običe, voli muziku i to, ali toliko ima divnih sada već izdanja, znači ima na CD-ima i uošte mogućnosti da se dođe do toga, I onda ako to budemo u svojim domovima puštali kao muziku, onda vidimo da u tom momentu najlazi neko rastrećenje. Koliko čovjek može divnih crkvenih tropara, pjesana, stihira naučiti na pamet ako ih sluša, a nasupro tome ne daju možda neki tamo pesana koje veze sa nemaju sa, sa, sa, sa elementarnim poimanjem ne znam, umetnosti, a ne nečega, nečega drugog, trivialnost i, i besmisnica. Koliko ćemo, recimo, ako budemo sebe ograničili sa gledanjem knjeziških programa, a uzmemo za pravilo da pročitamo neku knjigu, da pročitam nešto duše korisno, sami sebe smiriti, probajte samo to na taj način da taj naočet počnete večer počnete knjigu. Jer zaista čovjek usmiruje dana, a svi smo obremenjeni nekim svojim da kažem i poslovima, etova, usmiruje dana pročitati dobru knjigu, pa makar i 10-15 minuta pred spavanje, videćete sami kako lijepo čovek onda zaspi, utone u san i kako ga to relaksira. A naso pro tome Ako se ostane do kasnog noć gledajući neke besmislene tradicijske programe koji samo čovjeka, da kažem, onaj, praktično razvraćaju i čine ga onaj, ispraznim, onda se poslega budimo puni neke unutrašnje tuge, muke i, i, i uninije. Znači, ono što će na svakako doprimjeti je da zausmemo dobar to. A ja opet ovde pred sobom vidim auditoriju znači koji sluša i zna već šta je svetatajna ispovesti. Ja ovu pričam zbog toga što se I ovo ovaj je razgovor s nima, pa će sad i ovo, o ovome neko slušati, a sa druge strane, ovo je neki postica i vas koji dolazite redovno u crkvu, jer svi smo mi carsko sveštenstvo. Nije samo sveštenik taj koji je prizvan da misjonari, nije samo sveštenik taj koji je prizvan da zove u crkvu, nego brađe i sestre u Hristu. Mi smo svi zajedno na istomne djelke. Mi moramo da se potrudimo da se pominjemu u međusobnim molitvama, da se ja molim za vas i da se vi molite za mene. To je sila ljugove to je sila hrišćanskog života. Ono što smo pričali, da se napravi pomeg. Nego da se vratimo na priču o svetoj tali ispojsti. Kada se napravi taj dobar odnos sa sveštenikom, onda čovjek stekne i duhovnog oca, i prijatelja, i onoga kome može da se povera. I što je najvažnije, stiče metod da se oslobodi od grijeha. Jer kada govorimo o svetoj kajanji pokajanja, kod nas se, kaže, upotrebljava ta crvenoslovenska reč pokajanje, na no, se to je zove metanoja. Metanoja, prevod bi bio mnogo bolji nego ovo pokajanje, kaže preumljenje. Znači preumiti, preumiti u samome sebi, u svojom umu, da si pogrešio i preobraziti sebe. Znači pokajanje je u stvari shvatanje da smo grešni i aktivna želja da se od greha izbavimo, I aktivna želja da bolji postane. E to je, znači, istinito pokajanje. Nije samo pokajanje, grešio sam, pa ću ja odmah sa tog grija ponovo isti greh da čini. Ništa se time ne dešava. Nije sve ta tajna ispovesti nešto što se juridički, zakonski dešava. Eh, ja sam sad rekao, sad je meni Bog oprostio, sad idemo dalje. Ne, nego upravo često ispovedanje dovodi do toga da grijek koji čoveka muči, s kojim se čovjek bori, ovako gubi snagu i vlast nad tim čovekom, a čovjek uz pomoć blagodati druka svetoga, poznajući svoju nemoć, a tražeći pomoć svevišnjega, dobija snage da se sa njime izbori. Čovjek puši. Treba da ide iz poveda to kao grijem. Puši, pomozi mi još. Kako će on poći? Kaže, ima svetogorsko pravilo za ostavljanje cigaretu. Kaže ovako. Za svaku cigaretu deset netanija. Puši koliko poćeš, ali primjenjite opravljanje. Ko god je primjenjivo, to pa bi ostavio je lako cigareta. Zašto? Zato što djavom mrzi molitvom. I kada vidi da se čovjek moli Bogu i da ta, na taj način preobražava sebe, odstupo od tega i strast pušenja nad njime gubi. Ovo se često, može, isto, isti metod se može primjenjiti i, i na druge vrste grehova. Jer mi smo priznani u preobraženju. A preobražno se dešava kroz svetu tajne ispovesti. Zamislite koliko je džavo posijao nedoumice, neverja, bezverja i hule. Posijelo na sveštenići. A nemoj ići kod njega, on je nikakav. A vidio sam ga u kafanu, puši, pije, svači se bavi. Gdje ćeš kod njega da se ispoveda? Šta ćeš ti njemo da kareš kad je on grešan čovjek? Ne govorimo sigurno da su svi sveštenici tako. I često puta se na taj način upravo udaljava onaj od pokajanja. Ili, recimo, a on će to razglasiti, a ja sam odmah na početku predavanja rekao kakva je kazna zaprećena svešteniku kojim se time... I zaista nema veće službe od crkvi za svešteno služitelje, nego da budu ispovednici, ispovednici u smislu da ispovedaju ljude. U Grškoj crkvi postoji blagočestivi običaj da oni koji su duhovno preobraženi, duhovno uzrasli, obično izaberu ove starije arhimandrite, znači oni koji su opitni u duhovnoj borbi, starije sveštanike, nima se daje arhijerajska gramata o duhovništvu. A onda oni idu po blagoslovu episkopa, od grada do grada, od mjesta do mjesta, crkve do crkve, i ispovedaju narodu. Pa nemojte da značu ti to ako nigde u nekom mjestu u Grčkoj budete videli red od koliko ljudi da nešto čekaju, a da su spreni da čekaju, recimo, na primjer, do i posle ponoći, da bi se ispovedili. To taj i taj duhovnik koji se čuo, dolazi u taj blagočestljivi kraj, a blagočestljivi narod, znajući da će i posjetiti, jer je pre toga obavešten, dolazi da se ispovedi. A svešteniki koji su tu nemoju nikakve suete prema tome, jer ako smo Hristovi i ako smo svi na zajedčkom zadatku, ne možemo imati, jerli je prema drugima, ljubomoreni opravdanje da nismo naši nekome kojome bi, kojome bi smo otvorili dušu svoju i srce svoje ne stoji na mjestu govori o da je ne samo da je grešan i govorio tome da je duhovno gord da se bavi tuđim gresima i da ništa nije naučio Duh Boži nas uči smirenju Hristos nas nepre, neprekidno opominje da se smiravamo da o sebi ne mislimo ništa veliko da o sebi mislimo da smo zadnji i poslednji, čak to kada je čovjek ispravan. A da ne govorimo nama koji imamo čime da se smiravamo sa tolikim gresima koje, koje, koje činimo, jer u početku čovjek misli da je grešan ako je ubio, ako je da teške težke grehe, odnosno ih definisali kao smrtne grijehe, a šta je ogovaranje, a šta je sujeta, a šta je zlopamćenje, a šta je uh, ružne reči, a šta je ispraznost života, a šta je nemiolitvenost, neodlaženje na bogosluženja, neučestvovanje u, u, u, u, u bogoslužbenom, ne, nepošćenje, kada je crkva propisala, zašto su to mali grijesi. E, nažalost, u današnje doba, mi smo nekako u toj opšte rastladljenosti došli na to da to smatramo malim grijesima, to su grijesi koji nas propast Vode treba nam, rednosti one po razumu, treba nam ljubavi, treba nam praštanja, treba nam istinite želje za učestvovanje u bogosluženju, a da bismo to zadobili, treba nam ova sveta tajna ispuvesti. Koliko često čovjek da se ispoveda? Pa čovjek koji je počeo da živi pričanskim životom, on osjeća unutrašnju potrebu da grijeh je ne kupi, jer samo zamislite, recimo, na jedno domaćinstvo, jednu kuću, u kojoj domaćica godinu dana ne bi početila prašinu. Znači to bi bilo prizor i bilo bi za svaku osudu i kogod bi još u tu kuću rekao bi toj domaćici ti si jedna lenčuga i ti ništa dobro ne činiš za ovo tvoje domaćinice. E, tako isto brać i sestre sa našim životom duhovnim. Ako mi ne nađemo za shodno, da dugi vremenski period ne ispovedimo svoje grehe, a oni se svakodneno skupljaju, jer evo samo zamijeste od jutrošnjega buđenja do ovoga časa koliko smo grehova počinili, pa se sami sa sobom razračunajte i opračunajte, vidjet da nam je svima neophodna češća ispovesta da nas ona čini budnim, sprednim za duhovni podvij i da nas ona oživljava. Normalno, to ne kaže sada, da čovjek treba pretirivati. U Svetogorskim manastirima po blagočestivome ustrojstvu duhovnog života monasi ispovedaju U pojedinu masterba čak kod opitnih duhovnika na kraju smiraja dana ispovedaju grijehe normalno one mislane koje, koje imaju su oni već opitni u borbi pa se trude djelima da ne greše ispovedaju starstvo svaku noć u oči spavljaju normalno to je život andželski kogod je bio na svetoj gori ako se dobro udubio u taj život može da vidi šta je to pa to je snika nebeskog života nebeskog života neprestana molitva, neprestani trud, neprestani na poslušanje, ugađanje bratu svome, a ne sebi, skromnost života, netraženje svojega, zadovoljstvo onim što imaš, eto ga nebeski život. A nebeski život je tu, među nama, u crkvi. E zato, braći i sestam, treba da se povedemo dobrim priberinom. Zainteresovati se za duhovni život znači zainteresovati se za toliko dobrih stvari koje treba da nas ispune, i da nam daju bolje za život. Ne da kukamo i lamentiramo, sada živimo u teško vreme, mnogo je razvrata, ne morala ljudi žive nikako. Da, sve je to istina. Što mislite da su u ono vreme rane crkve u onim idolskim bradovima, kakvi su bili i, i onaj toliki gradovi, Tir, Sidon i ostali, da je se tamo živelo nekim divnim životom. Bila bludiništa tu, pred vratima u kojima se bludničeva a hrišćani živjeli uzvišeni hrišćanski životom. Nemojmo sebe, ima često puta mi nekada kao hrišćani sami sebe želimo da dojede u neku situaciju da kaže, ah, sve nam je teško, teško nam je zato što nemamo želji. Zato što nemamo revnosti, zato što nam je to neophodno, a to se stiče i dobija tako što jedni druge pomažamo i što se polako učimo moli, moliti. Ne može niko da se moli samo za te. Nema tog načina, kaže, ja sam dao moli se za mene duhovni, tako da ne? On se moli za teba, a ti ništa ne radiš. I šta onda ti ga obremenjuješ? Ti njega činiš tužnim, ti njega, njega mučiš. Nego naprotim, nađemo dobre primere i povedimo se za dobrim primerima i učinimo da nam bude radost u srcima. Kako govoraše, skoro smo čitali, znači, onaj kada se Hristos javio učenicima na putu Zemausa, a oni ga nisu prepoznali. Ne govoraše li naše dok nam je ovaj pričao? To je blagodat duha svetoga koja, koja je prisutna u crkvi, koja ima, koja će biti doslo šetka veka onima koji traže Hrista i tamo gde se bezakonje umnoži, tamo se blagodat Božja utrostručava. Neka nam to budu istinite reči onoga koji nas priziva, znači da se ne samo borimo, nego da se hrabno borimo. Ovo je duhovna borba, ovo je duhovni rat u kojem nema mesta za kukavice, nema mesta za ljude koji će... Mislite onoga koji je tušao u ratu, pa ste zapucali i on sede na zemlju i plače nad sobom. A pa kakav je je podsmeho i ako se im gine, da se gine to pravo, junački. Ta, bar je tako nešto i u krvi našoj, naših predaka, oni koji su živelno podemljen. Znači, na, naš srpski etos je borbeni etos, nije kukavički. To je ono što treba da nas stimuliše. Onda da kažem sada, ajde, nemoguće nekad, nemojte nekoga što razumjeti da ćemo mi sada samo crkveno literaturu moći spuniti svoj život. Čovjek nekad da osjeti duhovnu zasićenost, da kažem, ali onda ima toliko dobrih historijskih knjiga. Čitajmo o, o, o podvizima herojske vojske Prvog svetskog rata, Balkanskih ratova, divnih primera, junaštva. Kak, zašto su ti ljudi bili junaci? Zato što su oni dubok poverovali pristup mali su duboko pojma. I, da, I ova savremena stradanja drugog svetskog rata, koliko ima primera nepokolebivosti u tome da se neće odreći Boga, da se neće odreći onoga u šta, šta, šta vjerujem. To su primjeri kojima se čovjek hrišćanin nadapnuje, kojima živi. Onda treća stvar kojom se treba isto ispuniti crkvena umetnost i umetnost uopšte. Umetnost ulepšava čovjeko život. Toliko ima toga što lijepo uredimo svoje domove hrišćanske. Odredite jedan dio svog stana, znači za ikone, za ono gde možete da stanete i da se kao da ste u crkvi. Kao da ste stali u sve crkve. Tako mora da bude osjećanje u vašem domu, jer dom naš je naša domaća crkva. Kakav je dom bez kradionice, bez miri satanjama? Kakav je dom u kome se ne pročita oče naš? Ne govorim ja sada o tome da je svakom istan mjera. Ali vala u zaviste hrićana na koji ne možda pročita oče naš. A zaviste hrićana na koji ne zna oče naš pa. A da ne govorimo dalje, sada ono što smo govorili prošli put, o tome da se svimo vjere treba znat na pamet. Ne treba, nego da je neophodno znanje, jer to je suština naše vjere. I onda se opet vraćavamo tu svetu tajne ispovesti kojom ćemo najbrže doći do toga da imamo dobrog savjeta. Kako se moliti Bogu da čovjek ostati srcem kog toga možemo da se ispoveda i da je to dobija dobar tok i dobar smenu. I onda, po onoj meri, kako se mi trudimo, tako će i Bog dati da se sa nekim... Ja sam našao kukovnika u, u, u, u dijelu svojega života koji je čovjek bio francus i u to momentu je živao u Manastiversexu u Englesku. I kod njega sam se ispovedo s njim sam se čuo kad bi mi trebalo kako ukusto, normalno, ali sam tada živo aktivni hričanski život i zaista sam želio da budem sveštenik, svim bićem svojim. Pa onda saznam da pošto mu je sestra monahinja bila tada u manastiru Meseć kod vrstca, saznam da će tamo doći, pa iz Beograda hitam tamo, a tamo zatičem da on 50-60 duhovnih čada došlo se da se ispovede. Pa čekam i se srećen ispovedim u tri sata ponoći, a oni ispoveda dva dana bez prestata. Učestujući na liturgiji i Turki, sve, i dva dana ima mira i smiraja, da sluša ljudske nevolje, da sluša ljudske probleme, da molitveno zastupa, da se to su primjeri koji nama treba. I imali takvi danas ljudi, vjerujte mi ne nemojte misliti, tolikih ima divnih sveštenika i, i sveštena monaha koji su predani službi Bogu, a onda mi nađemo se kaže kažemo, a gde ja da se ispovedu. Kakav nemar, kakva, kakva, kakva depresija, kakva besmislja. Znači, nemojmo po tom pitanju biti nemarni, ispovedajemo grekove stoje videćemo kako će vrlo brzo način i metodologija pravoslavnog iscjeljenja delovati na nama i prosto ćemo se osetiti kako se iscjeljujemo jedan divni mitropolit grčki Jerote Lakos divan što nam služitelj on je kao izuzetno obrazovan da obrazovan u tome što je izučavao psihijatriju i psihoterapeutski metod. On je toliko zavolio Svetu Goru da bez nje nije mogao da živi. Posjećivo je starce Svetogorske, preliki 35-40 godina, upoznao tadaške velike iznanki Josipa Spilota, i Josipa Isihastu i kasnije starca Jefrema i mnoge druge duhovnike Svetogorske. Zbližio se sa njima i postoje pravostane crkve On je više svojih knjiga napisao i je ustalo pravoslavna psihoterapija. Jedna izvaredna knjiga svešteno služitelju, koja ga opominje da on treba lekar da bude, a po rečima gospoda Isusa Hrista, lekaru izleči prvo sam sebe. Znači, taj lekar treba da bude zaista lekar. E upravo takav način delovanja da je u stvari preneseno značenje crkva je bol, bolnica u kojoj smo mi svi bolesti. <gled> a metod pravosadnog života je terapeutski. I mi u toj bolnici treba da imamo lekara. Imamo lekara, Hristos je naš lekar, a On ima one preko kojih leči, a to su duhovno opitni oci. To je način razmišljanja o isceljenju čovekovi duševnih slabosti i bolesti. Jer svi smo i bolesti. Kod nas svih je onaj greh Adamov prenešen rođenjem i vezom sa Adamom i svakog, u svakome od nas on deluje. Znate, često put ono pomislimo kako nam se dotakne nekad na liturgiji na svetim bogosluženjima ona istra blagodatru, pa sad u tom momentu mi kažemo, ma mene više ništa ne interesuje ova simulica. Međutim, vrlo brzo poznamo da taj duhovni zakon u nama dela, ali da postoji telesni zakon koji kaže, čekaj malo, nećeš ti tako lako se osloboditi mene. E to je ta neprestana borba između duha i između telom. Kako kaže sveti apostol Hvale, duh je srčan, ali je telo slabo. Telo traži svoje. A metod pravoslavnog isceljenja je da ti temu ne daš baš sve što ono poče, nego da ga polako treniraš u tome i disciplinuješ i na taj način polako napredeš u toj lestvici duhovnog ushođenja ka onome u što smo prizvani, a prizvani smo u život ješno. Svakako bez, da bi sve te tajne ispovesti bi to bilo potpuno uh, nemoguće. A takođe, evo tu je pred nama knjiga Arhimandrita Lazara, vruzijskog velikog Arhimandrita. Vrlo interesantna i vrlo dobra knjiga koja na jedan uh, pitak, lagan način govori o svetoj ispovesti i o metodu pravoslavnog obra, ozdravljenja, pa bismo je vrlo rado, evo, ona inače izdata u izdanju koje je blagoslov monastira Podmojne, pa svako ko je zainteresovano može po svog predavanja da ih pogleda i bilo bi poželjeno na poželi da je ponese kao jedan blagoslov i kao jednu opomenu i sećenje, pa možda je ostavio jednu napomenu da je slušao ovo predavanje tada i tada, da bi ga to posteklo na jedan remnostniji život hrišćanski u smislu tog ispovedenja svojih grehova. Nada se da ovo nije bilo neinteresantno, da smo možda nešto novo čuli i naučili, jer ako se ne budemo ovim temama bavili koje su, da kažem, azbuših našeg duhovnog života, pa budemo se stalo ovim nekim temama, kao što su zajednica, ljubav, i uzvišene tema o kojima tek kasnije treba da govorimo, kada uzrastemo duhovno, mislimo da bi ovo bilo da vele pretežnije i potrebnije i da upravo radost pokajanja treba da nas uvede u radost vas presenja Hristova. A Bože dajte. Hvala što ste. Došli i u ovom dostojimo. Anđelo bio jasne blagodatne čistaja je voda toj sjaj i bogi ray kuradu sjaja tvoj sin oskres se drevne nova imenu ja voliknuje je devije se vidja Jerisi ja, jerisi ja, Novi Jerusalime, slava Bogosponja na tebe vosija. Lepoj linje ime, sensija, signore, i veseljsja Sione, i je čistaja crasoj sjaja u porodice, ovo stani rodnost tvojoj. Понови Господе, понови Господе, понови оче, благослови. Молим само светиотца наш, Господе Исусе Христе, Боже наш, помили нас. Ами. Хвала вам, хвала вам Господе. Брати и сестре, što se tiče knjige, mi smo je verovatno već neki od vas imaju, a neko nema, to se otprilike blagoslovi možete kod brata Jovana ovde uzeti na blagostor pozadi. Eto, još jedan dokaza o ljubavi Bože, da je ljubav Bože među nama, onda i ljubav ima ove preispunjene, pa...